وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما شر المسلمين جماعة رحمني ورحمكم الله. Dari keyakinan pokok di dalam Islam dan dari dasar prinsip yang disepakati oleh seluruh ulama dari masa ke masa bahawa keimanan adalah bertambah dan berkurang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Alladziina qala lakumun naasu inna an-naasa kad jama'u lakum taksyaahum fazadaakum iimaanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakiil." Para sahabat adalah manusia yang orang-orang telah berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Manusia kaum musyrikin dan orang-orang kafir telah bersatu padu ingin membahayakan kalian fazadahum imana namun para sahabat bertambah keimanan dan mereka berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil dialah Allah yang mencukupi kami dan dialah Allah sebaik-baik tempat bergantung dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain Innamal mu'minun ida dukir Allahu wajilak wa ida tuliyat alaihim ayatuh, zaddahum imana, wa ala Rabbihim yatawakalun. Sesungguhnya kaum mu'minin itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati-hati mereka. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayatnya, mereka bertambah keimanan, dan kepada Rabbnya mereka selalu bertawakal juga Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa idza ma unzilat suratan faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana faamma alladzina amanu fazadatkum imanan wa Apabila turun sebuah surah maka di antara mereka ada yang berkata siapakah yang bertambah keimanannya dengan surah ini Ada golongan orang-orang yang beriman mereka bertambah keimanan dan mereka selalu bergembira. Dan di ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَأَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادُوهُمْ إِلَّا إِمَانًا وَتَسْلِيمًا Tadkala kaum muslimin, kaum mu'minin melihat al-ahzab, merihat kaum kafir dari berbagai lapisannya telah bersatu padu, untuk menyerang mereka. Maka kaum mukminin berkata. Sungguh. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Telah benar Allah dan Rasulnya. Dan kaum musyrikin tersebut. Orang-orang kafir tersebut. Tidaklah menambah para sahabat kaum mukminin Kecuali keimanan. Dan mereka lebih berserah diri kepada Allah SWT. Dan Allah SWT berfirman. Hualadzi anzal as-sakina ta'ala al-mu'minin li imanan ma'a imanihim diala allah yang menurunkan as-sakinah ketenangan kepada kaum mukminin supaya mereka bertambah keimanan di samping dari keimanan yang telah mereka miliki dan allah subhanahu wa ta'ala berfirman wama ja'alna ashhaban nar illa malaikah wama ja'alna iddatakum illa fitnatan lilladheena katsaru liyastayqina alladheena utul kitaba wa yazdadalladheena amanu imanan tidaklah kami jadikan penduduk neraka itu kecuali ada malaikat yang mengurusi mereka dan tidaklah kami jadikan jumlah mereka kecuali fitnah bagi orang-orang kafir agar supaya menjadi yakin ahlul kitab dan orang-orang yang beriman bertambah keimanan ini enam ayat semuanya tegas di dalamnya penyebutan tambahan keimanan dan iman itu bertambah tiga ayat yang lain di dalam Al-Quran Keimanan dibahasakan dengan petunjuk dan disebutkan sebagai tambahan sebagai hal yang bertambah. Allah berfirman, Waizidullah kulladina Orang tadauhud. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk bertambah petunjuk. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang Ashabul kahfi, Inna kumfitiatun aamanu bi robbihim fadzinahum hudah. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabbnya. Maka kami tambah petunjuk untuk mereka. Dan di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Orang-orang yang telah mendapat petunjuk Allah menambah untuk mereka petunjuk dan memberikan ketakwaan untuk mereka Ini tiga ayat Dan ayat yang ke-10 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat para nabi dan para rasul Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu Innal ladhina ootul min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil asqani sujada wa yaquluna rabbina in wa'du rabbina lamasula wa yakhruna lil asqani yabqun wa yaziduhum di akhir ayat dikatakan wa yaziduhum mereka bertambah ke khusyukan bertambah ke dan khusyu' ini adalah sifat orang-orang yang beriman pada aflahal mu'minun alladziina hum fii shalaatihim khashi'uun. Cela beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ini 10 ayat dari Al-Qur'an dari ayat-ayat yang menunjukkan ...bahawa keimanan itu bertambah. Dan apabila keimanan itu bertambah, maka tentunya keimanan itu bisa berkurang. Keimanan bisa berkurang. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Man ra'akum munkaran falyughayyirhu biyadih, fa'in lam yastati' fa bi lisanihi, fa'in lam yastati' qalbihi wa dhalika iman Siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dia rubah dengan lisannya. Apabila dia tidak mampu, maka hendaknya dia rubah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Dan di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqruju binan-nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu min khayr" Keluar dari api neraka orang yang la ilaha illallah dan di dalam hatinya hanya terdapat satu biji gandum dari keimanan. "Wa yaqruju minan-nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu min khayr" dan juga keluar dari api neraka Orang yang mengucapkan La ilaha illallah dan di dalam hatinya ada satu biji tepung dari kebaikan. وَيَقْرُؤُ مِنَ النَّارِ مَنْقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ دَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ سerta keluar dari api neraka. Siapa yang berucap La ilaha illallah dan di dalam hatinya ada satu biji darrah dari kebaikan. Dan biji darrah ini adalah biji yang paling kecil yang dikenal oleh orang Arab di masa itu. Dan banyak lagi hadit-hadit dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahawa keimanan bertambah dan berkurang. Dan ini adalah kifah yang hendaknya diperhatikan oleh seorang Muslim dan Muslimah di dalam kehidupannya. Setiap hamba yang menghendaki kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wataala dan ketinggian derajat hendaknya memperhatikan makna pertambahan dan kekurangan dari keimanan tersebut. Iman bisa bertambah. Dan iman Juga mungkin untuk berkurang Kali ini saya akan menyebutkan beberapa hal Yang dengannya Iman itu akan bertambah Dari perkara-perkara Yang menyebabkan iman itu bertambah Jantara pokok perkara Yang menambah keimanan Adalah Mempelajari ilmu syar'i, Mempelajari ilmu syariat Sebab ini adalah pokok Dan sumber dari petunjuk Sumber dari petunjuk kerana itulah ilmu syariat ini disebut sebagai ruh di dalam Al-Qur'an. Wakadzalika auhayna ilayka ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruh dari perkara kami. Dia disebut cahaya. Qad anzalna ilaykum nuran. Sungguh kami telah turunkan kepada kalian suatu cahaya. Dan dia adalah kehidupan bagi seorang hamba kehidupan yang hakiki. Allah subhanahu wa taala berfirman, "Awan man kahana maitan, ta'hiyina huwa jalna ja lahunur yamshibhi fi nasi, keman masalhu fi alzulmatil isabi harijim minha." Apakah orang yang tadinya dia mati, kemudian kami hidupkan dia, dan kami jadikan untuknya cahaya dia berjalan di tengah manusia? Apakah orang yang seperti ini sama dengan orang yang di tengah kegelapan? Dia tidak mau keluar, tidak ingin keluar dari kegelapan tersebut? perhatikan bagaimana ilmu agama keimanan dianggap sebagai cahaya yang menghidupkan seorang hamba, siapa yang lepas dari keilmuan dan keimanan ini, seakan-akan dia adalah bangke yang berjalan di tengah manusia mayat yang berjalan di tengah manusia Karena itu pengaruh dari ilmu syariat sangat besar, pengaruh dari ilmu syariat sangat besar Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya telah menjelaskan tentang keutamaan ilmu Kebaikan dari ilmu itu. Dan pentingnya ilmu untuk kesejahteraan seorang individu. Kesejahteraan suatu masyarakat. Dan kesejahteraan untuk sebuah negara dan suatu negeri. Siapa saja yang ingin hidup di atas kebahagiaan. Maka hendaknya ia selalu memperhatikan pentingnya ilmu syariat. Memperhatikan pentingnya ilmu syariat. Dan inilah yang menyelamatkan bagi seorang hamba. Kemudian diantara hal yang menambah Keimanan seorang hamba Adalah Dia memperbanyak membaca Al-Quranul Karim Sebab di dalam membaca Al-Quranul Karim Terdapat petunjuk bagi seorang hamba Inna hadal Quran Yahdi lillati hiya akwam al mu'minin Alladhina ya'maluna salihat Anna lahum ajran kadira Sesungguhnya Al-Quran ini Memberi hidayah kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih. Bahawa untuk mereka pahala yang sangat besar. Al-Quranul Karim adalah sumber dari petunjuk. Di dalamnya segala, terdapat segala tuntunan dan kebaikan. Yang diperlukan oleh seorang hamba di dalam kehidupannya. Di dalam Al-Quranul Karim, ada penyujuk jiwa. Di dalam Al-Quranul Karim, ada obat dan penyembuh untuk segala penyakit. Di dalam Al-Quranul Karim, ada penawar segala duka dan segala nestapa Di dalam Al-Quranul Kerim terdapat kisah yang menjelaskan keberadaan umat-umat yang telah lalu. Dan keberadaan umat-umat manusia yang akan datang. Bagaimana mereka di sisi Allah SWT. Dia adalah suatu kitab yang tidak ada habis kebaikannya. Tidak berujung manfaatnya. Dan dia adalah suatu kitab yang tidak pernah selesai keajaibannya. Kemudian dari hal yang menambah keimanan seorang hamba adalah dia memperhatikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya, menamakan dirinya dengan Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna, fad'uuhu biha, milik Allah lah nama-nama yang maha indah. Berdoalah kalian dengannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mensifatkan dirinya dengan sifat-sifat yang maha tinggi Dan hanya milik Allah Perumpamaan Pensifatan yang maha tinggi Kerana itu, seorang yang ingin bertambah keimanan Hendaknya dia memperhatikan Nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Mempelajarinya Menghayatinya di dalam kehidupannya Dan mengambil Pengamalan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu Kapan seorang hamba lebih mengenal Allah Maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Akan bertambah keimanan Seorang hamba tatkala dia membaca dan dia merenungi Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang terdapat di dalamnya penyebutan rahmat. Dia mengetahui luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Besarnya rahmat Allah. Dan tak kala seorang hamba. Dia membaca nama al-alim. Ia pun mengetahui bahawa segala ilmu. Itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu adalah kebaikan. Maka dia akan mendapatkannya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dia membaca nama Allah subhanahu wa ta'ala al-aziz. Al-Qahhar. Dia memperhatikan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia merasa takut dan selalu mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ia memperhatikan sifat Allah syadidul iqab, syari'ul hisab. Sangat keras siksannya, sangat segera hisabnya. Maka ia pun segera memperbaiki amalannya. Apabila seorang hamba membaca nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bila dia perhatikan dengan baik, ini adalah sumber yang paling agung dan makna yang paling utama di dalam meninggikan dan meningkatkan keimanan seorang hamba. Kemudian di antara hal yang menambah keimanan seorang hamba adalah dia memperhatikan dari sirah dan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, dia ambil dari kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat luhur dan terpuji dan dia mengambil dari tuntunan dan etika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada nabinya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang paling agung. Di antara hal yang sangat menambah keimanan adalah seorang hamba memperhatikan keindahan syariat Islam ini, keindahan tuntunan agama kita. Karena agama kita dibangun di atas pokok-pokok dan dibangun di atas fondasi-fondasi Tuntunan-tuntunan yang sangat agung dan sangat indah Islam dengan rahmatnya Terlihat keindahannya Islam sebagai agama Yang menebarkan keamanan, kesejahteraan Perdamaian dan kebahagiaan Adalah suatu hal yang menambah keimanan apabila dirunungi Islam adalah agama Yang mempertimbangkan antara maslahat dan maksadat Islam memerintah kepada segala hal Yang menciptakan kebaikan Atau menyempurnakan kebaikan Dan Islam melarang dari segala hal yang membahayakan Atau Islam memberikan tuntunan-tuntunan Yang menyebabkan bahaya itu Dijauhkan atau dihindari Paling tidak dikurangi Kejelekannya dari manusia Dan Islam adalah agama Yang di dalamnya terdapat penjagaan terhadap keadilan Penentangan terhadap kebaliman Dan di dalam Islam Terdapat berbagai keindahan. Siapa yang selalu memperhatikannya. Maka dia akan melihat berbagai keindahan. Berbagai hal yang sangat agung. Perkara-perkara yang sangat menambah keimanan. Apalagi kita di masa-masa yang seperti ini. Masa penuh dengan fitnah. Kita melihat dari sebagian manusia. Menisbatkan kepada Islam. Perkara-perkara yang Islam itu jauh darinya. Tidak, me, tidak menggambarkan makna dari keislaman. Tidak dari dekat. Tidak pula dari jauh. Kerana itu seorang muslim dan muslimah. hendaknya memperhatikan makna dari keindahan-keindahan agamanya. Selalu mempelajarinya. Kemudian diantara hal yang menambah keimanan. Adalah seorang hamba memperhatikan sejarah dan kehidupan dari orang-orang salih yang telah berlalu. Dia melihat dari sejarah para nabi dan para rasul. Melihat dari sejarah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Melihat dari sejarah para a'imah. Dia melihat bagaimana orang-orang yang salih hidup bahagia bagaimana orang-orang yang saleh tersebut selalu bertambah keimanan dan selalu cerah kehidupannya dan bersahaja Karena itu memperhatikan kisah mereka adalah suatu hal yang indah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman لَقَدَ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ إِبْرَةٌ لِؤُلِ الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَسْدِيقًا sungguh telah berada sungguh telah ada di dalam kisah-kisah mereka Pelajaran Ibrah bagi orang-orang yang memiliki hati Bagi orang-orang yang memiliki hati Ayat ini berkaitan dengan Kisah-kisah para nabi dan para rasul Yang telah disebutkan di surah Hud Dan di surah Yusuf Akan Tetapi dia juga adalah ayat Yang dengannya digunakan Untuk segala kisah orang yang salih Yang dengannya seorang itu bisa mengambil kebaikan Kemudian dari hal yang menambah Keimanan adalah Dia beramal dengan ilmu yang dia pelajari Sebab ilmu sebab ilmu dipelajari untuk diamalkan dan ilmu tidak bermanfaat tanpa ada pengamalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annakum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idza la'ataynakum min ladunn ajran 'azima wa lahadaynakum siratan mustaqima." Artinya kata mereka mengerjakan mengamalkan apa yang mereka diperintah dengannya, maka sungguh hal tersebut yang terbaik dan yang paling mengokohkan kedudukan mereka. Dan kalau mereka beramal, maka sungguh kami akan memberi untuknya pahala yang besar dari sisi kami dan sungguh kami akan memberikan untuknya hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Kemudian dari hal yang menambah keimanan adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah Wajilat qulubuhum. Dia berzikir kepada Allah, maka bergetarlah hati-hati mereka. Wajdatulihat alaihim ayatuhu zaddat kum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka mereka bertambah keimanan. Mereka bertambah keimanan. Dan Allah subhanahu wa taala berfirman: Aladin amanu, watatma innu qulubuhum bidikri Allah. Aladin bidikri Allahi Orang-orang yang beriman. Dan hati-hati mereka itu tenang dengan keimanan. Ketahuilah bahawa dengan fikir Allah hati-hati itu akan menjadi tenang. Kemudian diantara hal yang dengannya menambah keimanan adalah memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Memperbanyak ibadah-ibadah nafilah setelah menunaikan kewajiban-kewajiban. Setelah menunaikan kewajiban-kewajiban. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi sebagaimana so, yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari hadis Abu Hurairah Man 'adali waliyan faqad adan tuhu Siapa yang memusuhi waliku maka aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Wa mata taqarraba ilayya 'abdi bi syai'n uhibbu ilayya mimastaratuhu istaradtu ilayh wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu dan tidaklah hamba aku itu mendekatkan dirinya kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dia melaksanakan kewajiban yang aku wajibkan kepadanya. Dan terus menerus si hamba tersebut mendekatkan dirinya kepada aku hingga aku mencintainya. Dia mendekatkan dirinya kepada aku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Fa idah Maka kalau aku telah mencintainya Maka disebutkan di kelanjutan hadis Bagaimana kedekatan Allah kepada hamba Pertolongan Allah kepada hamba tersebut Andai kata hamba ini memohon Meminta pasti Allah mengabulkan Andai kata hamba ini memohon perlindungan Pasti Allah subhanahu wa ta'ala Akan melindunginya Dan di antara hal yang menambah keimanan Adalah seorang hamba bersifat dengan sifat-sifat kaum mukminin. Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan di berbagai surah Sifat-sifat orang yang beriman Di awal surah Al-Baqarah di pertengahan surah Ali Imran Ada surah khusus disebut dengan nama surah al Mukminun. Terdapat di dalamnya berbagai sifat Bagi orang-orang yang beriman Dan di akhir surah Al-Furqan Juga disebutkan sifat tentang orang-orang yang beriman Dan banyak tempat di dalam Al-Quran Bahkan seluruh Al-Quran sebenarnya Adalah penjelasan tentang sifat orang-orang yang beriman Karena itu hendaknya kita memperhatikan sifat-sifat tersebut Dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat kaum Mukminin. Dan ini adalah pembahasan yang luas Kemudian diantara hal yang menambah keimanan Adalah berdakwah di jalan Allah Amar ma'ruf nahi mungkar Amar ma'ruf nahi mungkar Dan Mengajak manusia kepada hal Yang mendekatkan mereka kepada sorga Menjauhkan mereka kepada api neraka Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan tentang ciri umat ini Kuntum khaira umatin Ukhrijat linnas Kalian adalah sebaik-baik umat Yang membuat umat ini yang paling baik Paling tinggi keimanannya, paling mulia di sisi Allah dengan sifat-sifatnya yang disebutkan di dalam ayat. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna Kalian memerintah kepada yang ma'ruf, melarang daripada yang mungkar... dan kalian beriman kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihah wa Siapa yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah? Dari orang yang berdakwah kepada Allah dan dia berkata, dan dia beramal saleh serta dia berkata sesungguhnya aku dari orang-orang yang berislam menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari hal yang menambah keimanan, dia meninggalkan segala cabang kekufuran, dia meninggalkan segala bentuk dari dosa dan ma'asiat dan dia meninggalkan segala perkara bid'ah dan khurafat. Dan ini adalah hal yang sangat menambah dan menguatkan keimanan seorang hamba. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberkai dan menambah keimanan kita semua. Aku luma tasma'un wa astaghfirullaha liwalakum wa jisairil muslimina min kulli dhamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala asyisanih wa syukur ala tawfikihi wa amtinanih asyidu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ta'dima wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad'a ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwanihi amma ba'd ma'asyaral muslimin jemaah rahimani wa rahimakumullah sebagaimana ada sebab-sebab pertambahan keimanan juga di sana ada sebab-sebab yang menyebabkan iman itu berkurang di antara sebab pokok yang menyebabkan keimanan tersebut berkurang adalah kejahilan jauhnya dari ilmu agama kerana kejahilan ini adalah akhlaki yang sangat buruk. Akhlaki yang sangat buruk. Bisa menjatuhkan ke dalam berbagai kekeliruan, kesalahan, kadang Menjatuhkannya ke dalam hal-hal yang mengarahkannya kepada kekufuran. Perhatikan Bani Israel. Tatkala mereka telah diselamatkan oleh Allah. Mereka telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Begitu mereka tiba di seberang lautan. Mereka melihat sekelompok manusia melakukan peribadatan kepada berhala mereka, maka bani Israel pun berkata kepada Nabi Musa, Ijaalana ilahan kama lahum alihah. Wahai Nabi Musa, buatkan untuk kami sesembahan, sebagaimana mereka punya sesembahan, sesembahan. Perhatikan. Dan Nabi Musa menegur mereka hanya menyebutkan satu sifat, Inna kum kaum Kalian adalah kaum yang jahil. Kalian adalah kaum yang jahil. Karena itu kejahilan. Adalah perkara yang sangat berbahaya di tengah umat ini. Dan hal yang bisa menyeret seorang hamba ke berbagai kerusakan, kenistaan dan perkara yang melemahkan keimanan. Kemudian dari hal yang menyebabkan keimanan itu berkurang adalah dia lalai dari mengingat Allah SWT. Dan kelalaian ini adalah sebab kenistaan. Itu yang menyebabkan penduduk neraka disiksa di dalam neraka. وَلَقَدَ دَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا jinni wal ins. Lahu qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adaanun la yasma'una biha ulaiika kal'an'ami bal hum adall ulaiika humul ghafilun sungu kami telah memenuhi neraka jahanam itu kebanyakannya dari jin dan manusia mereka punya hati tidak dipakai untuk Berfikir mereka memiliki penglihatan tidak dipakai untuk melihat dan mereka memiliki pendengaran dia tidak pakai untuk mendengar mereka ini seperti hewan ternak bahkan lebih sesat daripada hewan ternak kami Allah sifatkan mereka ullaika humul qafilun mereka inilah orang-orang yang lali dan juga dari hal yang mengurangi keimanan adalah keberpalingan seorang hamba berpaling dari petunjuk berpaling dari hidayah telah datang kepadanya ayat-ayat telah datang kepadanya hadith-hadith dan telah datang kepadanya nasihat-nasihat kemudian dia berpaling darinya maka ini adalah ini adalah hal yang mengurangi keimanannya. dan bisa menjatuhkannya ke dalam Berbagi petaka wal billah Allah mengingatkan waman aara ba an dzikri fa siapa yang berpaling dari mengingat kepadamu maka untuknya kehidupan yang sempit ma'isatan dangka Sebagian ulama ada menafsirkan ma'i syaitan kesempitan di alam kubur. Dan kami akan membengkitkannya dalam keadaan buta. Dia berkata, wahaya oh, Rabku, kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta? Padahal dulu kami adalah orang-orang yang melihat. Maka Allah berfirman, demikianlah telah datang kepada kalian ayat-ayat kami. Lalu engkau melupakannya, maka pada hari ini engkau pun dilupakan. Ia keberpalingan menyebabkan kebutaan. Dan kebutaan untuk mereka di akhirat itu lebih hina lagi. Selain dari kebutaan yang mereka dapatkan di dunia, Allah mengingatkan wahai manakah di hadhih a'mah, fahuwafil akhirati a'mah wa abalus sabila. Siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia lebih buta lagi dan lebih tersesat jalannya. Kemudian perlu diingat sebagai kaidah bahawa segala sebab yang menyebabkan iman itu bertambah, kapan seorang berpaling darinya, maka itu adalah hal yang mengurangi keimanannya Hal yang mengurangi keimanannya. Dan kadang bisa menghilangkan keimanannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu menguatkan kita semua di atas keimanan. Menghiasi hati-hati kita dengan mahligai keimanan tersebut. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya. Yang bergembira dan bahagia dengan keimanan. Selalu giat di dalam menambah keimanannya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga kita semua di atas keislaman dan keimanan ini. Di kehidupan dunia. Di kehidupan di alam kubur. Dan di kehidupan. Tadkala kita semua menghadap. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر قواتب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين